Tizennegyedik fejezet Lailah November 17 Ma elestem. Brigitttel beszélgettem, aztán az asztalomhoz vittem az aktát, hogy átnézzem az iratokat. Le akartam ülni, de a szék mellé, a földre, gyakorlatilag az asztalom alá huppantam le. Senki sem látta. Senki sem vette észre. Nem sérültem meg. Igazából minden különösebb nehézség nélkül felálltam, és a következő próbálkozásra sikeresen beleültem a székembe, és kinyitottam a mappát, mint ami sem történt volna. De a szavak odébb búztak a papíron. Nem sírtam. Olyan keményen küzdöttem a pánik ellen, hogy azt hittem, elfelejtettem látni vagy levegőt venni. A félelem csak növekedett, és azzal fenyegetett, hogy úrrá lesz rajtam, de aztán én lettem úrrá magamon, és visszatudtam térni az elvégzendő feladathoz. A nap végéig, egészen estig egyszer sem gondoltam az esésre. Kál szerint vicces, hogy esetlen vagyok, és én mindig vele nevetek, de minden alkalommal, amikor erre célozgat, rájövök, mennyire nyilvánvaló lehet a dolog, ha szóvá teszi. Vajon észrevette, hogy romlik a mozgásom? Vagy ilyen esetlen vagyok, amióta találkoztunk, és csak most érzi elég biztosnak a helyzetét, hogy vicceljen is vele? Hajnali négy van, és egyedül ülök a lakásomban. Nem bírok aludni, és most nem tudom kállomot hibáztatni a horkolása miatt, mivel hetek óta először külön alszunk. Egy ideje váltogatjuk a lakásokat, és hozzászoktam a nyugalomhoz, amikor átkarol engem mintha ezzel tényleg meg tudna védeni. Azt mondtam neki, ma este nagyon koncentrálnom kell a munkára, semmi kifogást nem emelt ellene, és úgy döntött, tovább dolgozik a Gardró projektjén. De be sem kapcsoltam a laptopomat, csak szorongok. Ki kell vizsgáltatnom magam. Ha most felhívnám lint, akár az éjszaka közepén, felvenni a telefont és gondoskodna rólam. Nem tudom megtenni. Amikor apu beteg lett, és anyu elküldött a nagyszüleimhez, hirtelen partra vetett halnak éreztem magam. Emlékszem az első napomra a Gosfordi középiskolában. Ahogy a tengernyi osztálytársamra néztem, próbáltam felfogni, hogy most hat évet velük kell töltenem. Hat év örökké valóságnak tűnt számomra. A legtöbb idő, amit egy helyen töltöttünk, tizenkét hónap volt Kaliforniában, és ez alatt az idő alatt is két albérletben laktunk. De sosem voltam olyan, aki megfutamodik az élet nehézségei elől. Az első hónapok Gosfordban szörnyűek voltak, de szembenéztem velük, a nagyszüleim mellettem álltak és támogattak. Engem nem lehetett álmodozáson kapni, se azon, hogy egyfolytában a tévét bámulom, vagy lányregényeket olvasok. Nehezen, de megtanultam, hogyan kell barátságokat kialakítani, és hajnalba nyúlóan a tankönyveket bújtam, hogy behozzam a tanulmányi lemaradásomat. Soha sem tettettem úgy, hogy a dolgok jól mennek, amikor nem mentek jól. Nem kerültem a konfrontációt, a foglalkozásomat illetően ez előnyt és hátrányt is jelent. Tisztában vagyok vele, hogy nehéz együtt dolgozni velem. Amikor Haruto halála után ismét munkára jelentkeztem, öt jogi asszisztens rúgtam ki négy hónap alatt, mire végül rátaláltam brigitte aki viszont tucatnyi alkalommal felmondással fenyegetett. Mindig elvesztem az ügyvéd bolytárokat. Ellen szerint összezavarom őket azzal, hogy a tárgyalási szünetben barátságosan csevegek velük, holott előzőleg üvöltve zavartam ki őket a tárgyalóteremből, mert eltoltak valamit az adott ügyjel kapcsolatban. Azt mondanám, normális körülmények között nem vagyok épp gyáva, de amióta találkoztam Kallummal, nos, kicsit több mint három hónap alatt eljutottam oda, hogy hagytam kapcsolattá fejlődni ezt az ismerettséget, most pedig a homokba dugom a fejem az egészségemmel kapcsolatban. A végén még megkérem Kallumot, hogy utazzunk el karácsonykor. Nem igazán tudja, mit gondoljon az aktivitási szintemről, de ez így is van rendjén, mert én sem ismerem pontosan az övét. Többnyire hajlamos vagyok azt hinni, hogy egyensúlyt tudunk tartani, ő megnyugtat engem, én motiválom őt, van egy húzd meg, erezd meg dinamika közöttünk, és ez a legmókásabb. Talán igaza van, talán tényleg csak pihenésre van szükségem. Lehet, hogy túlaggódom a dolgot, és az összes tünet, amit magamon észlelek, könnyedén magyarázható a fáradtsággal. Igen, egy hónap Gosfordban, csupán egy hónap, hogy feltöltődjek, azután újult erővel térek vissza, magam mögött vonszolva kallumot.